і в присмерку йшли повпохмуру за страшливу будівлю КГБ. І всі враз дружно, хоч і втягуючи голови плечі, засвистіли, загукали. Загукав і Олег, бо свистіти не вмів, і йому здалося, що за затемненими вікнами стоять чорні постаті, і лютують, і біснуються, і обмирають від страху. І зненацька йому привиділося у вікні одне обличчя. І таким чином зрушилася думка. Думка про минуле. Наступного дня вдвох із завідуючим відділом феодалізму Інституту історії вони написали листа до КГБ з проханням-вимогою повернути літописний звіт, у якому, зокрема, є літопис Гайдаматчини, а також усі пов'язані з ним матеріали. Їм не відповіли, вони написали ще раз, і після цього отримали відповідь. Комітету Державної безпеки України нічого не відомо про літописний звіт Миколаївського монастиря села Медведківки. Ніякого стосунку до того літопису органи безпеки ніколи не мали. Листи чорного і так звана приписка були знищені, оскільки ніякої цінності собою не являються. Переживши в думках ще раз давню трагедію, ще раз прихвилювавшись, Зайченко вирішив поїхати до Медведівки. Він уже мав старенькі куплені на руках «Жигулі». Вони бігли не так весело, як новенький Василенків-Москвич 34 роки тому. І мотор у грудях Олега Івановича давав перебої, а думки в голові то й ледве пленталися. Новенький білий вказівник показав Олегові гострим носом на дорогу до Медведівки. Вона була заасфальтована, і міст через тяснен проліг бетонований. Тільки ж леле... Господоньку мій, Олег не впізнавав ні широкої долини, ні тясмена. По всій долині жодного озеречка, жодної верболозини або очеретини. Там, де вітер гнав важкі туї хвилі густих осок, ситняку, високих очеретів, він куйовдив присохлі чубки миршової кукурудзи. Один качан на сто стебел, і втім лебонь жодного зерняти. Де стояло має в очаїних крил, завис над полем одинокий сумний коршок, його зносив вітер, а він в кілька помахів крил знову і знову вертався назад, немов і собі впізнавав сплюндровану долину і не міг упізнати. Обіч дороги валявся старий щит з напівобрізлим написом ЗДЛ долину Тясмина краєм ізобілія. Олег з важким зітханням знову сів за кермо. Дорога по підгір'ю та сама, що й колись, узенька, горбкувата, по бортах машини стьобало відтя дерези та бузини, яка цього року розродилася буйним урожаєм. Дорогу встеляли грушки-гнилички. Давно повернуло на осінь, листя на вербах жовтіло, вишняки відливали бронзою. Ось і знайомий тупичок, де вони ставили машину з Василенком. Жигулі уткнулися носом в самосійний золотий дощик і втомлено затихли. Олег випростав ноги, фіксував усе в голові, неначе записував до конторської книги. Марусиної хати немає, там розтечийсь молодий яблуневий сад, маленької хатки чорних теж. Навпроти того місця, де вона стояла, з червонів цеглою новий чепурний, критий шифером будиночок. Невисокий штахет, пофарбований в сині в підтьоках розмитої дощем фарби фірточка. Серце застукотіло швидше, погамував його рукою. Розглянувши, ще не видно пса і не побачивши будки, Олег зійшов на широкий з претензією на веранду ганок, постукав у двері. Йому ніхто не відповів, він натиснув на клямку, тремну, стару, може та сама. Перейшов сіни і стукнувши коротко кісточками пальців, відчинив двері. «Добрий день!» З диванчика у вітальні Ліворуч підхопилася молода Висока білява жінка З шитвом і сіла знову Подивилася сполохано Людина незнайома За нею сховалася також білява дівчинка Років трьох Вітальня неогороджена від коридорчика Сучасний стиль Як і кухонька праворуч Де стояли якісь баняки та бідони Знову ж таки претензія На новий стиль Але убога З меблі у вітальні тільки старий диван, круглий стіл, накритий голубою скатертиною, а на ній півдесятка краснобоких яблук та шафа-сервант. На стіні простенький килимок сільського базару, корзинка з ружами та кінська голова над нею. Такі килимки продавалися ще в п'ятдесяті роки. «Не знаю, чи туди я потрапив», – мовив Олег. «Скажіть», – вже оговталася жінка і аж тепер відклала шитво. То була Льоля Малій. Мала тим часом ухопила мухобійку зі старої калоші, мати вирвала її і пожбурила під стіл, сунула в капці великі нежіночі ноги, обсмикнула обстріпану знизу спідницю. Була висока, кіцтлява, з гострим худим обличчям і великими очима. «Шукаю я, чомусь відчуваючи порожнечу, за словами сказав Олег, Василя Гордійовича Чорного та його дружину Лідію Григорівну. «А хто ж ви будете?» – поцікавилася жінка і похопилася. «Проходьте, сідайте!» Олег прийшов до столу і сів на скрипучий стілець. «Хто я?» – чомусь ніяковів. «Їхній знайомий з Києва, гостював у них кілька разів, давно це було, а тепер проїздом». Жінка зітхнула. Олег головив. так зітхають, не по свіжому горю. «Немає їх, Дідуня літ п'ять тому помер, а бабуня позаторік. Олег не знав, що казати. Висловлювати співчуття, мов би, не випадало. Розпитувати, чи не знає чогось про літопис, також. Думав, а що як Чорний виповів їй підозри на нього Зайченка, що це саме він навів на Василя Гордійовича кагабістів. Та й що інше той міг подумати? Лебонь стежили або за Чорним, або за ним Олегом. Прочитали їхнє ластування. А хіба не міг Чорний подумати так? Олег склав на нього донос. Не міг, інакше б Олег не приїхав тоді до нього. Певно, Василь Гордійович склав усю вину на Олегів язик, на його необережність, молоду дурість. Олега, ви задуми голос жінки. То ви розташовуйтесь, ось прийде чоловік.